15. Pitanje. Da li je dozvoljen alkohol u kozmetici kao što su parfemi ili recimo maskare i slično? Da li pod to spada kada piše samo alkohol ili i ostalo jer na nekim proizvodima recimo kreme protiv reumatskog bola piše da ima alkohol denat ili u nekim proizvodima piše benzil alkohol i slično? Allah vas nagradio najboljom nagradom. Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu alaykum wa rahmatullah. O kako alkohol hidropolar za vas. Alkohol ima dva eh a... veristi. Dva veristi. Prvi koji pravi zaglava kao ubijajući, upijajući. Upijajući. Razumješ? To je prvi veristi koji pravi zaglava kao pijan. Tako će reći. A drugi, otrovan, razumijeti. Koji pravi za glava kao bijan to je haram. I, I ti miris oko toga, to ima govor oko toga čudnjeca, ja ću objasniti. Ali mi smo raspitali oko toga. Ja sam pitu lično za veliki trgovac koji radi oko alkohol, za koji ze miris. rekao, to je ni medicinski alkohol, a to je neko koji ide za piće. Njego, ja, zašto? Jer on meni kažu, alkohol koji tako pravi za glava kao pijen ili za, za medicina, to je puno skup. I to je vodi da ne budi čvrstan miris. Odmah idi brzo, pa ne može da koristimo. Drugi, drugi koji mi koristimo, to je otrovan. To je nismi čovjek pit, to je odmah čovjek umri. Čak ja, kad ja oporučim, oporučim ljudi koji koristi taj miris, da nakon dva puta i tri puta, kad ostaviš na ruka, rećim da periš tvoje ruka. A ja će pročitat za vas fetua od naš muhaddis Abu Ishaqar od Havajini, što je rekao oko toga. A to je poznatni njahalim. Kad ja vidim da kad koristimo alkohol, a, miris koji ima neki predsjednat od alkohola, kad ja sam raspito oko toga, kad to je otroven materijal, otroven materijal, pa ako znamo da to je otrovan i može čovjek kada, kada pio umri, to je znači da nema ima oko toga da koristiš. Da li imam isto odgovor od Čeih Selman Alauda za taj miris? Kad i ne smet da radiš kao trgovač za taj miris, jer to je ne prodan zbog piće. To je samo za miris, da ostaviš. Pa vidimo, da to je stvari koje je stvari. Dali, što je rekao Ibn Lose, imen rahmatullahi da koristimo za neke rane, recimo, ili ima neki malu pričinu, koji ima o neke lijekovi. Pa kaži, taj alkohol, kad vidimo, da ima koliko korist, kad koristimo lijek ili za ostavimo na, na, na, na, na, na, na rani, ima toliko korist, pa može da iskoristimo, razumijeti. Može da koristimo. Jer mi nema dozvoli, ne dozvolimo za sebi da zabranimo ljude da, da pusti taj korist. A kraj, kraj, šta će biti ove stvari kao stvari koje su umljivo. A nećemo reći, to je strogo zabranimo. Nemamo pravda tako kažemo, jer to je slaba mišljenja. Pa kada bude potreba da koristimo, može da koristimo. Pogotovo za liekovih. Allah najbolji zna.